Det stolta regalskeppet Vasa förliste i Stockholms hamninlopp år 1628 Och ett femtiotal man omkom Nu, 333 år senare, ska det åter upp till ytan Marintekniken Anders Fransen är den som hittat vraket Det gjorde han redan 1956 Och efter lång kamp mot byråkrati och prestige Har han nu lyckats få en bärning till stånd Radion direktsänder Nu kommer hon Nu kommer hon upp jag Nu är det någonting som stiger upp där den svarta stötten längst Akter ut. Akter vann alltså överfören i den här lilla privata tävlingen. Jo, där sticker det upp en, en, en, en, en liten svart, brun, grå, kanske en smula patetisk vittne för det här stolta regalskeppet. Men där är hon alltså upp i vädret för första gången sedan hon. ...gick överstyr för 333 år sedan. Fritjof Haglund, radions reporter- ...har självklart också Vasas bärningschef, ...den så kallade dykarvasen ...Pär Edvin Fälting vid sin sida. och Så här beskriver han sina känslor. Det här första som man ser- det, får man ju, det är så lite nödvändigt ont att se det som vi gör nu. Men man känner ju historiens vingslag och man är smittad Och då vet man väl då vet man väl att det måste komma den första de här inte så sköna sakerna först. Sen kommer skrovet i sin helhet och det förlåter vi allt. Och det har du sagt och jag vågar med min ringa erfarenhet hålla med dig om att det kommer att bli en magnifik syn när det intakta skrovet kommer upp. Ja, det tror jag. jag. Jag skulle gärna vilja se alla de människor som nu har frågat mig hur stor är Vasa. Och jag har sagt ett fyravåningshus, nej, så kan inte vara möjligt. Men så blir det ju. Är det här den lyckligaste stunden för Vasas upptäckare Anders Fransén? Nej, det är faktiskt ett annat tillfälle. Jag skulle ju tro att det mest upphetsande och fantasiäggande momentet var när jag så att säga hittade Vasa i de gamla dokumenten och kom på att det här skulle kunna göras. Men sen har det för dig varit en stor glädje att kunna se hur folk har ställt upp i denna, vad jag vill kalla inom situationstecken, galenskap. Den här tilltalande galenskap som många har dragits med i uttalet. Ja visst, det är ju naturligtvis mycket uppmuntrande. Det här projektet kan man ju anlägga så många aspekter på bortsett ifrån de rent museala och skeppstekniska och historiska aspekterna så är det ju så många allmänkulturella och rent romantiska värden förknippade med det här. Så det är klart att det har förmågan att engagera vår fantasi. Jag här föreligger alltså drygt 3000 kubikmeter orört 1600-tal. Hoppas vi, eller kan vi rent av tro det? Ja, det fina med Vasa var ju att hon eh, sjönk fullt röstad med alla de eh, tusen sinom tusen grejer som hundratals män eh, behövde för att leva och kämpa under en eh, längre expedition. Och det finns ju ingen anledning att eh, tro att eh, man inte ska återfinna dem. Vi får alltså stiga in i ett eh, stycke orört 1600-tal, hoppas vi.